Bună ziua și bine v-am găsit! Așadar, o grevă fulger începută ieri, suspendată astăzi, în sănătate, ce a implicat mai degrabă cadrele medicale secundare decât medicii și care cerea creșterea unor sporuri prin aplicarea lor la salariile actuale, iar nu la cele din 2009, a adus o dezbatere furtunoasă în comisiile de specialitate din Parlament și dacă mă întrebați pe mine această grevă a fost în mod evident planificată. De altfel, din ce știu eu, ministrul actual al muncii a renunțat să mai plece în campanie electorală să-și dea demisia să renunțe la funcție, tocmai pentru că știa că aceste lucruri s-au pregătit. Ați observat probabil că în Parlament acolo doamna Rovana Plumbi era foarte pregătită, aștepta Prim vicepreședintele Sanitas este un fost lider PSD, dar până la urmă astea sunt discuții discu discu secundare. Ceea ce cer oamenii ăia, în fond și la urma urmelor, este un nivel mai mare de salarizare în sănătate. Știm cu toții că avem o criză în sănătate, Știm cu toții că deja s-a ajuns la un nivel aberant al creșterilor pe care bugetul de stat va trebui să le suporte începând de anul viitor. Mă refer aici nu numai la salarii, mă refer și la creșterile de pensii pe care le tot votează pe acolo prin Parlament la propunerea uh, al de Tăricianu. Iar noi ar trebui să facem acum o dezbatere cinstită. În toate cazurile trebuie să recunoaștem că avem o criză în sănătate și cauzată și de faptul că există un nivel mic de salarizare, la fel cum cred că putem, nu putem vorbi de un nivel decent al pensiilor în România în momentul de față. Problema e de unde facem rost de bani. Ca să facem rost de bani, de aici încolo v-am spus, avem o problemă cu aritmetica, adică pe condițiile financiare și fiscale actuale, pur și simplu statul român nu se poate împrumuta mai mult. Putem să votăm orice în Parlament, ca să aducem mai departe plata pensiilor și a salariilor pe ceea ce se votează acum în campanie electorală, că suntem în campanie electorală deja, va trebui să schimbăm ceva. Vă propun să ascultăm 30 de secunde răspunsul primului ministru Cioloș dat în această dimineață, după care o să mai adaug eu ceva și începem dezbaterea. Am vrut să facem măriri de salarii cu cap gândite, Mări de salarii care să rezolve și uh, probleme de disfuncționalități uh, de tratament între diferite categorii, dar și care să ducă treptat treptat la o creștere a veniturilor durabilă a salariaților respectivi. Amintiți-vă de 2010, Legea 204 a salarizării, care la fel a fost votată cu uh, măriri foarte consistente care nu s-au putut aplica apoi. A rămas o lege neaplicabilă. Riscăm să ajungem în aceeași situație cu legea salarizării unitare. Amintiți-vă de 2008 sau de 2007, de ce nu? De votarea creșterii salariilor cu 50% pentru profesori. Aia atunci nu s-a mai aplicat, s-au aplicat altele, care au dus și astea la devalorizarea cursului de schimb de la 3 lei în 2007 la 4 lei în 2008. Stabilizat cu greu spre 4,5 în perioada respectivă, încă mai vorbim astăzi de oameni care nu poti, își pot plăti ratele la creditele în valută. Dar sigur, acesta este un preț pe care societatea noastră și-l poate asuma. Atunci când vorbește despre stabilitatea financiară ca un preț mare plătit, cioloș la asta se referă. Nu știu dacă poate celor să vorbească mai pe românește, ca să înțeleagă fiecare. Acest preț... Toată lumea îl plătește, prin prețuri mai mari, în mod evident. Dar întrebarea de astăzi, stimați ascultători, este dacă n-ar trebui să ne asumăm aceste lucruri. În fond, vorbim de o armată de un milion și jumătate de bugetari, de o armată de 5 milioane de pensionari, oameni care, în mod justificat, doresc mai mulți bani decât poate societatea noastră da în momentul de față. Le putem da mai mulți lei. Cât e valoarea leului respectiv? Asta e o cu totul și cu totul altă discuție. Așadar, astăzi vă întreb la România în direct ce ar trebui să facem. 0372069599 este numărul de telefon la care vă uh, invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Sergiu! Bună ziua! Vă ascultăm! sunt deci, din perspectiva unui care lucrează în mediul privat și a cărei soție lucrează în domeniul medical. Sunteți o care familie mixtă, cu... precum daci și romanii. Vă ascultăm! Da, da. Care nu e de acord cu greva. Hmm. Nimeni nu-i de am acord am cu Greva. Ala, Greva ala, e o chestiune ala, foarte neplăcută, că sunt oameni cu probleme de sănătate, ei au rezolvat totuși urgențele, iar în multe, atenție, în multe județe din țară, sindicatele nu, nu au făcut Greva. Nu peste tot. Da. Nu peste tot. Vă dau un exemplu la un spital mare din Iași. Acum o lună de zile s-a angajat o doamnă, fiind cea mai puțin la pregătită din toți prezenți la concurs. Ieri era la grevă. Așa. Atunci eu întreb, de ce nu merge în domeniul privat? Nu și o lipsă în domeniul privat. Nu puteți extrapola exemplul dumneavoastră, nu toate cadrele, nu puteți extrapola uh, exemplul dumneavoastră, nu puteți spune că toate cadrele din sănătate sunt slab pregătite? Nu. Majoritatea sunt foarte bine pregătite. Deci atunci, Pe de ce ați dat exemplul ăla, vă întreb, Sergiu? Dacă mă lăsați, vă explic. E surprinzător cum un om, dacă intră într-un sistem și la o lună merge și face grevă pentru un sală mai mare. Și atunci întreb, de ce nu numesc un salar mai mare în privat? Și vă spun și de ce, pentru că în privat salariile sunt mai mici. Soția mea lucrează în paralel o jumătate de normă la o clinică privată. A negociat în 2010 un salar de 1.400 net pe normă întreagă. Deci 700 pe jumătate de normă. Acela salar îl are ar în 2016 în mediu privat și 2.900 la stat. Da. Ori a de cât mașini și câte nopți noi. Deci de ce, de ce ziceți noastră că câteva ar trebui de euro, câteva mii de lei la trimestru impozit pe venit. Ce lucrați noastră? Activez într o am o firmă mică de închiriat mașini, în și, și de ce credeți noastră că un cadru medical ar trebui plătit de cineva care lucrează în domeniul închirierii nu. mașinilor, dar pentru că unul e privat și altul e de stat? Nu, nu, eu cred, eu cred că ar trebui, ar trebui uiți puse locurile logice. Ar trebui să-i dai perspectiva celui care lucrează la stat să meargă prin un salar mai mare în domeniul privat. Și pentru asta trebuie -e -e -e, -e -e, Mare atenție. Ok, e punctul exact. noastră de vedere și îl respect, Sărgiu. De aia și imediat. Deci, Sergiu, îmi ce, multe... cer scuze, trebuie să scurtez discuția cu noastră pentru că se aude îngrozitor adică când se aude bine, când nu se aude bine și trebuie să scurtez această discuție deci eu am înțeles ce spuneți noastră plecați însă de la premisa că la privat în mod obligatoriu trebuie să existe un salariu mai mare a încât să existe o tentație, o tentație pentru bugetari să meargă la privat în condițiile în care în continuare vorbim de o sănătate de stat ba chiar organizată pe aceleași structuri ca acum 26 de ani să ne înțelegem foarte clar Uh, atunci cum procede, adică ce să facă oamenii asta sau ce să facem noi cu sănătatea asta dacă nu o plătim Mihai, bună ziua, ce spuneți? Mihai Bună ziua, bună ziua Sunteți Ardelean, la cât de greu vă hotără să vorbiți Vă ascultăm Nu, nu sunt Ardelean Dacă spun ce sunt, o să te umflă râsul severinean uh, Haideți, ucrainian. vă ascultăm Da, stimate domnul da, ucrainian. Care nu e nicio problemă, ce am zis eu că e Vă mulțumesc că ați sunat. Da. Hai, ziceți. Uh, problema este următoarea. Într-adevăr, sistemul de sănătate este prost plătit. La cât Și în primul rând au o penurie de personal de a tăia durerea de cap. Uh, și ei muncesc foarte mult și primesc bani puțin. Da, toată lumea plânge. Pe mine mă interesează un pic altă problemă. Problema pensionarilor de care v-ați din alineauri și care într-un fel m-a deranjat. E aceeași uh, problemă. E, da, eu sunt pensionat. Puteți să spuneți și mie cum poate trăi un om cu o pensie de 615 lei pe lună? În principiu, la fel cum ar trăi cu o pensie de 1000 de lei pe lună, în condițiile în care pâinea n-ar mai fi un leu, ci un leu și 60. V-am răspuns la întrebare? Uh, nu, nu mi-am răspuns la întrebări. Ba nu, e, e fix da. același lucru, deci nu te joci cu aritmetica. Aha. Aritmetica da. e... Nu, eu stau foarte bine cu aritmetica. <laughs> uh, alții stau prost cu aritmetica. Da. Uh, guvernanții, de obicei, uh, ei au impresia că dacă dau niște pomeni, odată la patru ani, și sunt niște gușteri care primesc acele pomeni și le înghit și votează, Uh, toată lumea e mulțumită și coloc o lacrimi pe obraz. Păi nu, la nu trebuie să fie toată lumea, lumea e suficient să fie majoritatea mulțumită. Fie și, majoritatea cu... și degeaba le ziceți noastră, Mihai, da. degeaba le ziceți gușteri, acest lucru funcționează, se repeta așa cum bine spuneți noastră, odată la patru ani. Că doamna Acum? Rovana Plum n-ar putea să spună de ce după trei ani și jumătate de guvernare PSD pură de fapt, nu a făcut aducerea sporurilor pe salariile din, de la zici și le-a ținut pe alea din 2009. Uh. Domnul Moise, haideți să vă spun o chestie. Toată lumea la ora actuală spune așa, domnule, PSD-ul, când a venit la guvernare, și vă rog să nu mă întrerupeți, a dat înapoi salariile la bugetarii cărora la boc le-a luat banii, a dat înapoi pensiile care au fost luate. Nu au fost tăiate pensiile, au fost impozitate unele pensii. 2010. A, tot în 2010. La fel sunt impozitate și azi. Uh, deci n-a făcut PSD-ul nimic nu. din punctul ăsta de vedere. Deci parte din ele nu. Am cunoștințe care li s-au dat banii înapoi. M nu, au fost și reduse Unde eu, vreți să ajungeți Hai, Haideți că sunt liniile pline. Vă rog, puneți o concluzie. Da. Uh, Spuneți-mi și mie o chestie. Cum Facem să aducem acești bani la oamenii care au nevoie de ei. Eu m-aș duce să muncesc. Păi, nu, eu am zis altceva. Dar nu mă angajează nimeni. Mihai, nu, domnule, stați acolo în pensie. Ce vârstă aveți? Cu ce să fac? Ce să fac cu 600 de lei? Și aici, 9 ani. Dar sunt Mulți înainte. Mulți înainte, felicitări dacă puteți să munciți Da, e, e opțiunea dumneavoastră de a vă odihni Dacă aveți 69 de ani Eu v-am propus următorul lucru nu, nu vreau lucru. să mă odihnesc, vreau să trăiesc liniștit Și ca să trăiesc liniștit am nevoie de bani Sunt de acord, eu v-am propus următorul lucru Să plătim cu toții un leu 60 pe pâine Și în felul ăsta să avem bani Să luați 1000 de lei în loc de 600 de lei pensie Dar sigur s-ar putea să luați tot atâtea pâini De pensia Da, nas, o să iau o să plătesc aceleași baze și omul o să zică domne mi-a mărit pensia. De fapt, am a o Vă mulțumesc pentru telefon Mihai. 0372069599. E foarte clar cum am formulat eu această dezbatere? Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua. Nu știu a. dacă am fost foarte clar, dacă toată lumea a înțeles. Deci putem a. A. A. A. A. A. reașeza a. A. totul pe vedere. alte cifre, da? Eu... Astfel încât să facem aceste măriri. Da, devalorizarea plăului va duce la pierderea acestei creșteri. Asta fără doar și poate că s-a întâmplat în 2000. Nu, 2008, 2009. Nu, da. nu numai. Așa s-a întâmplat timp de un deceniu și jumătate după Revoluție. Este filozofia asumată da, și explicită a partidului PSD. Da. Tatăl ei se numește Florin Georgescu și este prim viceguvernator al Băncii Naționale. Eu ca cea mea pe care psd o joacă, în ideea de a votul fără doar și poate, dar să nu uităm cine promovează Starovana Plum, care când era ministru al mediului avea mașină matriculată în Bulgaria. Bine, asta e o paranteză. Nimeni nu e perfect. Uh, dar problema cea mai mare e că se creează o discrepanță destul de serioasă între mediul privat și mediul de stat. A doua, a doua problemă, creșterea economică, care de bine de rău în momentul de față există, nu se duce de fel în investiții. Dacă nu merge în investiții. Se va duce la un moment dat în inflație și vor fi probleme. Se duce în consum. E foarte, foarte simplu. Dacă nu se investește. Nu, efectiv, nu, nu. nu, nu. Vedeți că ați, ați construit ceva inexact acolo. Nu se duce neapărat în inflație. Uite, noi am avut ce, ce invoca mai devreme Mihai. Într-adevăr, în perioada 2012-2013 sau făcut creșteri ale salariilor bugetarilor sau un napoier de bani, cum le place lor să spună, da, până la nivelul de dinainte, mă rog, nu chiar, până înainte de tăierea aia lui Băsescu din 2010. Acest lucru este adevărat. La fel de adevărat, însă, este că factura a fost atât de mare încât acei ani, pur și simplu, investiții nu s-au mai făcut în România. Ceea ce a dat naștere unei crize, n-a fost criză, că era o perioadă de creștere economică și au compensat din altă, din altă parte, dar în mediul privat, în special în construcții, faptul că nu s-au mai făcut autostrăzi în perioada asta, s-a simțit prin lipsa locurilor de muncă. De deci, ce a fost prețul plătit de țara noastră 2012-2013, prețul întoarcerii banilor către bugetari? Exact asta se întâmplă, dar va fi în continuare și vor fi discrepanțe și nimeni nu mai interesează să merg. În momentul de față, eu în bihor. Mm -hmm. Există un deficit de forță de muncă mediu mediul privat, destul de accentuat. Dar nimeni nu se zbate să ajungă în mediul privat să lucreze. Toată lumea se bate pentru postul la stat. Îi o anumită lejeritate, o anumită deci presiunea din mediul de stat E departe de cea de mediul privat Și cu toate acestea, retribuțiile sunt mai mari Nu zice nimeni când mediul în sănătate eu o acum, foarte mulți din sănătate Au plecat afară pentru niște salarii mai mari Așa este Și, Și asta induce pe... niște crize înfiorătoare Da, dar pe baza asta se folosește Era clar că toată chestia cu, cu masa în sănătate Cunosc destul de multe persoane Chiar în familie Nu e un mediu atât de stresat Încât lumea era nebunită după grevă dar a fost un mijloc, un, să zic, un vehicul electoral pentru PSD, care, a folosit, care acest vehicul a fost uh, sindicatele. Da, dar v-am spus din capul locului că vă consider prea inteligenți pe cei care intrați sau doar ascultați această emisiune ca să mai dezbatem asta. Doamne, este evident pentru cine are ochi să vadă. În același timp însă, vă subliniez eu, e justificată creșterea, cererea de creștere de salarii din sănătate. Avem o criză care ține chiar ajunge, ați văzut în cazul Hexifarma, până la, chiar până la siguranța publică, deci siguranța națională, cum ar veni, dacă nu facem ceva cu sănătatea. Celos e supărat pentru că ar fi vrut să aibă timp să organizeze toată chestiunea asta pe alte baze. Mă înțelegeți, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, n-ar trebui cu toții, nu știu, să facem euro 6 lei și atunci le rezolvăm? Le dăm da, salariile pe care le cer, chiar dacă ele sunt doar nominale. Din punct de vedere al puterii de cumpărare... Valoric zero. Și pensionarii și restul ce pierde. Deci, nu știu, devalorizarea asta va avea un efect mult mai pervers și mult mai prost exact pentru cei care cer aceste De deci, Ei nu realizează unde poate duce această creșterea... nu, vă contrazic. Devalorizarea... Da, deci se va ajunge acolo, într-adevăr. Dar în primă fază, cel puțin o perioadă, 5 luni, 6 luni... Toată lumea va fi happy. Da, inflația este ca un drog. După ce trezi, s-ar putea să te doară capul, însă adevăratul efect negativ să știi să referă la investiții, la investițiile private, în special la cele străine care alea vin, mă înțelegi, pe valută și în momentul în care ajung în România au o problemă dacă se devalorizează cursul de schimb. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! Și ce ne pasă, sunt străini? De fapt sunt locuri de muncă și sale noastre din România. 0372069599. Bună ziua, Vali! Bună ziua să trec de pe speaker. Pe... Bună ziua Moise și bună ziua tuturor ascortului. Ce înseamnă să treci <laughs> de pe speaker. <laughs> da, vă ascultăm, vă ascultăm, scuze. Da, cred că, cred că e fericire că reușesc să intru în direct cu tine a treia oară anul ăsta, tot pe, acea, tot pe aceeași temă, salariile. Uh, E firesc ca fiecare dintre noastră să vrea să intre pe tema care îl interesează, până la urmă. Nu e o problemă asta. O să, o să vezi că pe mine mă interesează, să zicem așa, chiar, chiar la nivel macro. Uh, primul punct, părinți, ca să nu existe dubii, părinții mei sunt pensionari, mama mea a lucrat vreo 45 de ani în învățământ, a ieșit la pensie ca profesor gradul 1 și are 1300 de lei pensie, punct. Uh -huh. Să trecem mai departe, la uh, afirmația pe care ai făcut-o la începutul emisiunii. Uh, oare n-ar trebui cu toții să uh, susținem aceste uh, creșteri de salarii? Să... Da. Cu toții. Acum, ăștia, toții. Uh -huh. Trebuie să stabilim un pic ce înseamnă ăștia, toții. În primul rând. Uh... Toți oamenii care mănâncă. Ce nu, părere aveți a, despre a, definiția a, asta? A, a, a, a. Ok, Stai un pic. Dacă mâncați, acolo. plătiți pentru mâncare, uh, nu? Corect, da. Ok, dacă vezi, plătiți dar... mai mult, atunci cu toții. Cu toții înseamnă exact asta. Nu chiar înseamnă uh, cu toții toată treaba asta. Mm. O de la ideea bună. Eu am o firmă privată de 26 de ani, deci lucrez în mediul privat. Unu, în mediul privat salariile sunt mult mai mici decât în mediul uh, de stat, pentru că așa ne permitem să ne dăm salariile, că altfel nu se poate. Dar cei care susțin într-adevăr toate cheltuielile astea, sunt cei care lucrează în mediul productiv, sunt cei care creează plus valoare Este inexact ce spuneți plus valoare în România. Asta da? inexact e atunci, ceea ce spuneți? Nu cred, pentru că banii vin prin, prin producție, prin plus valoare, degeaba da, vindem kiloți unii altuia, că nu creem nimic. Nu, nimic, okay. nu, nu, nu, nu intrăm în teorie economică, dar să știți da. că okay, la da, calculul trebuie. valorii adăugate, că aia ziceți noastră prin plus da. valoare, intră da. inclusiv salariile bugetarilor, ceea ce creează acele servicii da. publice numite sănătate, învățământ, armată, de exemplu, neputând fiind altfel cuantificate. Și oamenii ăia creează plus valoare. Hai să nu fim aroganți ăștia de la Mai privat. mult, nu, nu, mai mult sau mai puțin. Deci mai mult sau mai puțin. Doamne, da. nu puteți să vă faceți dumneavoastră, nu știu cum zice, ce ce ați zis că produceți? Vali? Electrocaznice Electrocaznicele alea nu le puteți produce dumneavoastră dacă angajații dumneavoastră nu sunt sănătoși. Mă înțelegeți? Ei beneficiază Corect, dar, de un nu. serviciu deci, de întreținerea... Să, de... De sursa, deci de sursa finanțării. Aceea este plus valoare, ce fac oamenii da. din sănătate. Hai să nu fim aroganți, încă o dată precizez, subliniez asta. Mă rog, eu consider, părerea mea, și cu asta da. fiecare are dreptul la o părere... Măcar atâta am câștigat de, după 89 în coace, că fiecare are dreptul la părerea lui. Asta este o chestie și poate să-și exprime cât de cât liber. Da, deci cum procedăm? Suntem, Le creștem uh, salariile sau nu? Părerea mea este că întâi ar trebui să se creeze un mediu economic uh, bun da. pentru crearea unor locuri de muncă ca să se mărească plaja de impozitare, ca să ajungă bani din impozite la stat. Mai mulți. Nu vă pot contrazice din punctul ăsta de vedere, dar vă asigur că un angajat din sănătate care are, să zicem, 45 de ani, și care de 25 de ani tot așteaptă să se creeze baza. Eu să trebuie, prietene, ieșim la pensie în curând și tot așteptăm baza. Alexandru, bună ziua! Servus Moise! Alexandru, uh... dați-mi voie să mai anunț o dată numărul că s-au rărit liniile 0372069599, da? probabil că am stat mult cu valii. Vă ascultăm, Alexandru! Servus Moise! Uh, din start îți spun că întrebarea mi se pare retorică, adică să creștem nu. salarizarea în sănătate. Nu e retorică. Este nu, e retorică. Dona, nu e retorică. Nu e retorică. Pierdem medici, pierdem asistenți, pierdem infirmiere, pierdem cade medicale pe total în fiecare zi. Îi pierdem pentru că pleacă din sistem, se duc în străinătate. Nu, nici măcar nu rămân în sistem la privat în România. Da, deci pierdem trebuie să găsim este. o soluție să le, să le majurăm salariile. mai zis Absolut. asta. Okay. Iar motivul pentru care pleacă este salarizarea. Cred că subiectul discuției, că dacă, dacă, da. că subiectul discuției uh, ar putea fi dacă, de exemplu, am asociat România cu un atlet, dacă atletul care alergă 800 de metri acum și e pregătit pentru 800 de metri, poate să alerge, poate fi băgat în proba de 5.000. Uh, și cu ce costuri? Și cum? De unde? Resursele respective. Uh, având în vedere însă că e vorba de sănătate, Cred că soluțiile ar trebui înăsprite în așa fel încât să se stopeze măcar exodul cadelor medicale din România. Dar zna asta soluția. Eu am văzut-o pe asta cu devalorizarea euro a cursului de schimb. Uh, uh, scuzați mă cu devalorizarea leului. Eu, eu văd trei paliere de așa. lucru când discutăm despre bani. Uh, să, să creăm un plus da, de bani, să optimizăm niște cheltuieli pe care le avem și Uh, uh, rezultatul acestei optimizări, acestor optimizări să meargă către sănătate uh -huh. uh, și, pe de altă parte, să recuperăm din prejudiciile create de către alții și, la fel, Uh, acest plus sau o parte din acest plus din prejudicii recuperate să meargă către sănătate. Cu alte cuvinte, dacă mai voie să explic... Nu, no, nu vă dau. Întâi vreau să amendez ceea ce tocmai a spus. Deci e corect ceea ce dumneavoastră no, să reformăm, de fapt, întâi sănătatea și după aia să mărim salariile. Eu vă zic în felul următor. Sănătatea. Nu, nu, nu, nu. În sănătate există lipsă de te... personal, dar asupra ei se răsfrânge într-adevăr lipsa de reformă, în special din administrație, dar nu numai, și din educație. Da. și din educație, să știți că și acolo avem o, liftă, o lipsă înfiorătoare de, de, de reformă, și asta se închid pe total bugetul țării, exact unde ne doare mai tare, Ele. adică literalmente, în sănătate. Și mai avem o problemă, bineînțeles, la da. pensii, acolo fiind o, o rată mare de inactivitate în România, adică puțini angajați, contribuțiile nu satisfac pur și simplu. Adunați noastră deficitul de acolo și cu deficitul de acolo și rezultă faptul că atât putem să ne împrumutăm. Nu putem nu, cele... pe actualele cifre mai mult să plătim decât nu. dacă devalorizăm corect, leul. Corect, corect, Cele trei paliere de care discutam nu făceau referire strict la sănătate. Doamne sărește nu. Când am spus Optimizarea cheltuilor, m-am referit de exemplu, este ceva ce mie îmi stă, îmi stă în gât de câte ori mă uit la televizor și văd sintagma Casa parla, Palatul Parlamentului. Parlamentul României nu are nevoie de un palat. Clădirea aia enormă, care costă bani publici da. și costă foarte mulți bani publici, ar trebui folosită în scop productivă, adică să fie închiriată, să fie dată în locație nu de... Nu rezolvă... Sunt de acord cu dumneavoastră, da, nu vă contrazic, dar asta... Enormă, nu rezolvă de bani. Nu de -acolo. rezolvă. Păi nu, dar eu, eu spun, eu rezolvă o parte, cel puțin. Da. V-am dat un exemplu de... Exemplu dumneavoastră este da. unul de campanie. Candidați, spun de Alexandru? Nu. Asta este vreste. retorica nu fac politi politică Ascultați-mă ce vă spun. Deci da... Sigur, categoric, cheltuierile parlamentarilor trebuie atent gestionate și ținute sub control. Nu știu cum am putea face asta în condițiile în care Constituția îi lasă, ba chiar prevede explicit că își fac atât cât vor ei cheltuielile, însă aici nu vorbim, domnule, de 3, 4, 5, 3, ce vorbesc eu, 5 600 de oameni politicieni ăștia parlamentari. Aici vorbim, să ne înțelegem, vorbim de o clasă întreagă care nu e nici măcar socială. Bugetari, pensionari și partidul lor care îi reprezintă foarte bine respectiv PSD-ul. Și atenție, merg pe niște dureri concrete ale societății noastre. Sănătatea este subfinanțată în momentul de față. Răzvan, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Nu știu cu ce să încep. Începeți cu ce doriți? Am ascultat ce s-a spus până acum. În principiu, de 25 de ani, sunt căsătorit cu o asistentă medicală. De 25, din cei 25 de ani, jumătate din viață, mi-am petrecut-o singur în pat, în casă, cum se spune. Hai asta să alegerea. Okay. Asta a fost alegerea mea. Okay. Mă doare sufletul când vine ziua de salariu și o văd cu ce salariu mizerabil vine acasă. Ne-am inflamat toți uh, că au făcut uh, grebă sau grevă de avertisment. Nu, eu m-am inflamat, deci eu nu m-am inflamat, n-am -am -am zis. Ascultați puțin, n-am zis nimic, pentru că știam de o lună ce se pregătește. Și uh, Cei din presă știau că urmează chestiunea asta, și în mediul politic se știa că urmează chestiunea asta. Sunt cartușe încărcate și pregătite pentru campania electorală de acest partid care se numește PSD. Da, eu sunt de, eu deci, sunt de ce acord, să ne inflamăm? Deci cauza nu, nu vreau... e corectă, domnule, au nevoie de salarii mai mari. În momentul Bă, în sunt, care. Eu sunt eu. Îi sunt în aer în campania electorală, atunci iertați-mă că folosești o cauză justă. Nu știu, putea să fie și pentru Palestina, habar n-am. În momentul în care folosești acest tip de terorism, deja am o problemă cu modalitatea, nu cu cauza. Eu, nu fac parte din niciun partid. Încă deci o dată, nimeni militesc. nu e perfect. Da. Eu, da, nu militez <sus> pentru absolut nimeni. Mil, militez doar pentru soția mea sau cele care sunt în sistemul ăsta. Hai, de militați, de vă ascultăm. Azi, soția dumneavoastră e conștientă că, că s-ar putea să nu ia nimic, nimic și că, că a fost folosită? Am vor să intre în grevă și toată lumea să le pune. bai fac grevă. Ei n-au dreptul să intre în grevă. Conform legii și ei au respectat legea, trebuie să asigure o treime din serviciile da, de urgență. da. Dar okay. noi ne-am inflamat la rândul nostru că mișină griceul, adică o a spus pe postul noastră, avea un salariu de 13.000 de euro. Nu ne inflamăm în clipa în care parlamentarii ăștia, nu mai spun alt cuvânt mai departe, care nu ne conduc, au niște salarii și niște beneficii îngrozitoare în mm -hmm. folosul lor. Da. Pentru asta nu ne inflamăm. Ba da, hai să ne pentru... inflamăm, poftiți. Doriți să vă inflamați sau vreți să vorbim despre soluții concrete pentru majorarea salariului Sol Sol soției, soției Noastră? De ce, de ce unul? să și despre mediul privat. Dacă vreau să mă nu vreți să vorbim alt... despre soția dumneavoastră? Cam înțeles vorbim. că vă lipsește, că ați dormit jumătate nu. din noapte singuri. Nu, dar e dar asta eu e fapt, o problemă. Cred, cred că jumătate din uh, cei insurați cu cadre medicale au același gânduri ca și mine. Eu cred că 100% dintre cei căsătoriți, însurați sau măritați cu investitori privați. Au aceeași problemă ca și dumneavoastră, dacă nu chiar una mai gravă. Pai nu, dar asta ne-am ales-o. Ne-am ales-o singur, nu? Ne-am făcut-o cu mâna noastră. Recunosc. Cum a sunat asta. Bine, Răzvan, v-am înțeles o full, nu v-am înțeles soluția. Mai vreți să spuneți ceva sau trec la Tudor? Nu mai. Bine, vă mulțumesc. la revedere. 037 Tudor, bună ziua. Bună ziua, Moise. Vedeți că nimeni nu vrea să vorbească de o chestiune concretă. Doamne, dar chiar așa e o mare problemă dacă mai crezi prețurile în România, că au scăzut. Am avut scăderi de TV. Hai să plătim oamenilor salarii mai mari, nominale, cei drept, dar asta vor. Bună, mai să din nou repetu, doar sunt. În primul da. rând, astea sunt niște tertipuri ieftine făcute cei de, către, de, de cei de la PSD. Eftine, nu. Din contră, sunt foarte scumpe, nu sunt foarte deștepte, Bine, dacă de, la asta v-ați referit. Perspectivă, privești da. lucrurile. Bun. în următoarea. Nu doar PSD-uri sunt cei care propun așa ceva. Eu sunt mai Mare și nu știu dacă, știi, în Baia Mare avem, din păcate, un primar. Condamnat pentru luare de mită și. Din ce știu eu, încă nu e condamnat. Nu e condamnat. Am mă rog, că nu e condamnat. A fost prins în flagrant de... și este asta. cercetat sau a trimis în sunt judecate. mai știu. Mama exact. lui este doctoriță și este șefă de spital. De deci, toată viața a lucrat în domeniul public. Din ce știu eu, a fost și Avere... șefa casei județene de asigurări, mă Nu. Nu știu dacă te știu la dar acum este director de spital. Ok. Și acum a fost propusă prima pe listele PNL-ului. Da, știu asta. De, de ați sunat. Iar averea lor nu. Iar averea lor depozite un milion de euro. Deci vorbesc ca și bugetari. Atunci de ce să ne plângem de domeniul de sănătate dacă uh, sunt bugetari care au strâns milioane de euro? Păi, Iar ce? concret. Am avut un astfel de bugetar președinte și care e problema? <laughs> ok, nu e niciun problemă din punctul meu de vedere. Iar concret, sora mea este doctorită, a fost la Timișoara și nu din cauza salariului a plecat în Austria, lucrează la un spital în Zelamse. Iar a plecat din cauza A plecat din cauza, sau datorită acum vrei tu, condițiilor care îi se oferă acolo Deci acolo chiar poate să-și practice Adică meseria. era curat pe jos, vărui Tot treabă rost Bun, plus aparatele necesare ai văzut, Mă rog, ai văzut și tu ce condiții sunt În spitalele din România Iar, okay. mai tu, ideea ca uh, Această majorare fictivă, Până la urmă, putea fi Nu știu, redirecționată către Exact cum vrea domnul Vlad Voiculescu. Mă rog, către trebuie.. Uh, către modernizarea spitalelor din România, uh -huh. care chiar au stringentă nevoie de așa ceva. Investiți mm. în aparatură, în... Nu e peste tot lipsă de aparatură, cum spuneți dumneavoastră. Este foarte adevărat însă că sistemul medical din România este foarte dezorganizat în acest moment și că de fiecare dată când s-au încercat, să zicem, concentrări ale serviciilor pe spitale regionale care să aibă mai multe decât spitalele locale, toată lumea a urlat, băi, că s-a închis spitalul nostru de la, din localitate unde aveam două, paturi și trei calgo ca ca mine. Asta este adevărul. Trebuie să ne amintim asta, să nu ne facem cam uitat. 0372069599 Bună ziua, Victor! Bună ziua, din nou! Uh, Victor, sunt. Uh, am două, două proiecte pe două premise, da. opinia mea. Uh, una, că trebuie reformat sistemul de sănătate, în primul rând. Uh, pentru că Acolo se pierd foarte mulți bani uh, Să cheltuie inutil bani mm. Degeaba să plânge uh, Nu, no, dați uh, să vă contrazic Asta din, din punctul de vedere al banilor Și din punctul de vedere al calității oamenilor uh, Pentru că e o ignoranță și o delăsare În general, nu vorbesc Neapărat că nu sunt profesioniști oamenii Dar în general Este o delăsare și o ignoranță În, în uh, cadrul Vă contrazic în sistemul medical Vă contrazic în Uh, și vă dau exemple Nu, eu vă spun că depinde cu ce comparați sistemul medical din România Sigur, sistemul uh. medical din România nu e DNA, care să zicem ar fi, zic eu așa, într-un top al organizării instituționale, probabil că e vârful, ca eficiență Dar, față de alte sisteme uh, publice din România cum ar fi, v-am zis, administrațiile inclusiv locale, dar și centrale Poliția chiar s-ar putea ca sistemul medical să fie în momentul de față cel puțin, uh, nu subfinanțat, uh, understaffed, cum zic vengleziți, uh, cu mai puțin oameni decât ar fi nevoie, mă înțelegeți dumneavoastră? Uh, da, dar e vorba și de... Uh, ok, de și atunci a performanțele lui sunt mult peste resursele pe care le are în momentul de față, de-aia vă contrazic, chiar dacă s-ar putea să aveți, să aveți exemple punctuale... Exact. Da. O dată și în al doilea rând, nu ne putem, nu putem permit, să ne putem permite ca țară să plătim mai mult decât avem la momentul ăsta. Atât ne putem permite. Dacă avem resurse să luăm de alta altă parte, de la parlamentar sau de la Mișu Negriței, cum spuneam mai devreme, da, se poate. Dar uh, din ce producem noi, ca și uh, angajați, după cum spuneam, sunt omul de sânga care apără proletariatul, muncitorii ăștia cât în privat, uh, care nu-i apără nimeni, exact, ăsta e proletariatul care a rămas, nu bugetarii și nu, uh, nu pensionarii, ci cei care muncesc în câmpul muncii și cu sudoarea frunții 12 ore. Pozi, câteodată. Okay. Uh, uh, Interesantă. Poate. Da, bine, no, vă mulțumesc no. pentru, pentru telefon și pentru viziunea noastră despre proletariat. Când a apărut proletariatul, să zicem, cel puțin în România, sistemul bugetar abia se născuse și el, și sigur nu se confunda unul cu altul, la fel cum bine aveți dreptate și astăzi. Una e clasa muncitoare, deși conceptul ăsta probabil că e depășit, mă gândesc eu. Bună ziua, Sebastian! Bună ziua, Moite. Vă ascultăm. Uh, concret, la întrebarea ta, dacă merită sau nu merită acești bani... Nu, nu uh, n -am, n am întrebat asta. Puteți să răspundeți la această întrebare, dar eu n-am adresat-o această întrebare. Mie mi se pare că merită. Am plecat de la premisa că merită acești bani și v-am întrebat dacă ar trebui sau nu să suportăm cu toții costurile respective prin devalorizarea cursului. Nu, nu trebuie să suportăm o devalorizare a cursului, dar uh, trebuie să găsim soluții. Uh, sunt un pic ciudat. Toată, to toată lumea spune trebuie să, trebuie să, dar nimeni nu spune cum să facem lucrul ăsta. Uh, în momentul de față nimeni nu are curaj să spună profesionist, cum. În momentul de față avem un management profesionist la Ministerul Sănătății. Felul în care s-a comunicat... Dacă vă referiți la, la Vlad Poziculă, Voiculescu, să știți că e foarte singur acolo nu se poate spune că avem un management profesionist la Ministerul Sănătății, putem spune că avem un ministru foarte bun care e de câteva luni și va pleca peste încă una, probabil. Mă înțelegeți? Deci nu exagerați, la Ministerul Sănătății nu avem un management profesionist. Okay. Sebastian? Da. Uh, în frunte adevărul, asta e logo-ul emisiunii noastre. Deci da, mă greu, că de fiecare uh, dată vi-l dau greu. așa, în verde în față. Da. Uh, este greu adevărul ăsta, dar... Uh... Hmm? Este, și mi-e e greu să înțeleg că în 2016-2017 în, 2016, în 2017, imediat Nu găsim soluții să huh. ne ținem uh, pe linia de plutire Unul din sistemele de bază ale, ale, You can -ti handle de the truth Mai țineți minte filmul ăla cu Jack Nicholson no. uh, Și cum îl cheamă pe ăla de a jucat în Top Gun? În fine, nu contează. You can handle, -a nu a n -n -n vă permiteți să înfruntați adevărul. Deci, adevărul pe care nimeni n are curaj să-l spună în momentul de față este că nu ne vor ajunge niciodată banii pentru sănătate atâta vreme cât nu privatizăm finanțarea acesteia. Adică e opinia mea și mi-o asum. Adică până când Casa aia Națională a Asigurărilor de Sănătate nu, deveniu, nu devine și ea un jucător alături de alte, alți finanța finanțatori în sănătate prin privatizarea CSS-ului pe care noi îl plătim în momentul de față doar statului. Ce părere aveți? Suportați un astfel de adevăr? E campania electorală, nimeni nu are curaj să vi-l spună. Eu, eu nu doar că îl suport, eu îl îmbrățișez. Uh, mi s-ar părea următorul pas necesar. Uh, dacă dacă da. Noi nu ne descurcăm să, să aducem pe linia de plutire acest sistem. Avem nevoie de ajutor. Hai să găsim o soluție, împreună cu mediul privat, de ce nu? Ați vrea să spuneți altceva, v-am deturnat. No, uh, nu, am trebuit să exact... Uh, uh, deci eu vă spun așa, în momentul în care auziți de-astea cu reforma din sănătate, hai să, re hai să reformăm, hai să facem, uh, foarte puțin știu exact în un mod concret de a face asta și și mai puțin dintre aceia, de fapt, eu mă știu doar pe mine, sincer să vă spun, dacă mai știți dumneavoastră pe altul care are curaj să vă spună, asta eu îl dau la radio ca să nu par arogant. Uh, foarte puțini au curajul să-și spună, băi, nu mai mergem în felul ăsta niciodată resursele respective nici nu vor fi bine plătite, nici nu vor fi bine finanțate, va trebui pur și simplu să trecem printr-un sistem de privatizare cum am făcut și cu pensiile pensiile private pilonul 2 gradual, treptat alte generații din urmă care susțin actualele generații, care sigur nu vor putea bineînțeles să plătească asigurare privată de sănătate, se poate face asta numai să vrei și mai ales să n-ai păgi de făcut în sistemul ăsta Mariana, bună ziua, am cer scuze, m-am aprins vă ascultăm Mariana Bună ziua! Vă ascultăm! Mă auziți? Da, foarte bine! Uh, din Creleva vă sun. Uh, lucrez în uh, domeniul medical. Uh, nu, în uh, spital, nu sunt cadru medical, nu sunt doctor, nu sunt uh, uh, asistent. Sunt farmacist. Așa. Uh, domeniul în care lucrez este un domeniu care e privatizat total. Uhum, așa este, dumneavoastră da? și stomatologie a trecut prin terapia de șoc după revoluție uh, Privatizare bun. total bun. Mai am uh, un minut și vreau să aud neapărat ceea ce minut, aveți de ja. spus Bun, parerea mea și foarte, foarte scurt uh, Unul la mână uh, Poate ar fi o soluție uh, uh, o, o mai... Uh, mai puține, mai puține de exemplu policlinici private deschise. Mai puține? Policlinici private deschise. ce nu mai multe. care au contract cu care au contract cu Da? De ce? Și de aici ajungem, și de aici ajungem la ceea ce a spus dumneavoastră, privatizarea CASE-ului. Foarte mulți bani din sistemul de stat, din Foarte mulți bani din sistemul de state sunt mâncați de aceste policlinici private. Păi pentru sănătate. Păi pentru sănătate, dar mă duc la medicul din policlinica privată, mai și dau, am și consultație gratuită ca bilet de da. la medic, dar mai și plătesc suplimentar. Da. Bun, okay. Și? care e problema? Păi și problema este spre multe. Păi nu și sunt aici, prea. scuze, în... Mariana, încerc scuze să a terminat emisiunea. Vă spun ca un consumator de servicii private de sănătate. Mă duc și plătesc, e adevărat, casa îmi decontează, adică decontează o parte, plătesc suplimentar pentru serviciile pe care altfel statul le suportă gratis. Eu mă duc acolo, acum nu oblig pe nimeni să facă la fel ca mine, dar gândiți-vă la ce v-am spus în această emisiune. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM. o emisiune susținută de Banca Transilvania.